щоб зазнахаря тебе мали. Кажи відтак, що той чоловік з хвороби вийде і на твоє поверне. Дивився на неї пильно і трохи пожадливо. Вона ж тільки зернула на нього і залишила на своїх вустах зовсім тоненьку усмішку. Отак різь оту усмішку і доказала своє повчання. А я буду в ногах. Кажи, шкода лічити і всього, бо той чоловік уже вмре. І щоби сто душ було в тій хаті, сказала вона, я нікому не покажуся, тільки тобі. На ті слова заплющив він очі, щоб заспокоїлося йому розтріпане в грудях серце, і щоб відпочити від тої радості, якої раптом дізнав, наслуховав шелесть єдвабу, бо відходила від нього чорна кума, покидаючи самого в цьому сонному світі, і вже коли переступала поріг. Знову він розплющився і гукнув до неї тихенько, а того свого песика спитав «Я вже можу пізнавати?». Переговорили все, що могли людські язики, та й Іваниха встала з лежі, поралася по хозяйству і дитину гляділа. Прибігали до неї сусідки, хоч раніше й порога переступати не хотіли, і розпитувалися з політикою, що то вони за кумів для сина надбали але відказувала їм Іваниха щось таке гостре, що вилітали з хати, забувши свою політику, наче громом биті, і червоніли, і заклиналися таки не переступати цього порога. Один тільки молодший отаманів син міг оповісти щось про тих незвичайних кумів, але оповідки його зовсім на казки скидалися. Оповідав він, що та чорна кума не мала на обличчі шкіри – а тільки кістку. А ще він казав, що той кумп'яничка був насправді пес, одягнутий у людську одежу. Люди похитували головами, бо на те воно й мале, щоб казки оповідати. Сам же отаман хмурив кострубаті брови і проголошував аж зовсім мудро. «Може, бреше, а мій правду мовить, аби з того лиха якось не виросло». Збів у гору лице і на нього посіявся раптом дрібен дощик. Той дощ сіявся опісля цілий тиждень. Маленький і докучливий, добав він стріхи, й дворища, від нього й земля стала ніздрювата, а стріхи, хоч які були грубі, пропускали течу. Дрібні краплини пробиралися між соломи, як черв'ячки, казали, що цей дощ – Поробив друшляки з горщиків, що їх завжди забувала внести в хату одна з господинь. Цей дощ напав був, як бджоли, на міського отамана, коли він їздив до сотеної канцелярії. Він їхав тоді по пустельній дорозі, і здалося йому, що тисячі пекучих мух кружляють довкола нього. Спинився кінь і став, мов солом'яний бичок. Відтак схопив отаман з п'яної голови шапку і замахав нею в той час, як з вуз його вирвалася чи пісня, чи молитва. Дощ тим часом дзьобав і дзьобав йому лису голову, начебто пташка сіла на тім'я і заповзялася додзьобатися до мозку. Тоді отямився отаман і знову натягнув шапку на голову, цвьохнув на коня, але кінь тільки захитався, не міг зрушити з місця. Зліз отаман з воза і побачив, що зовсім засів у багнюці – тоді запекло йому в тім'я, і почув він печою в роті, через що покинув коня й воза і побрався узбіччям дороги до містечка, в якому жив, і отаманував. Кінь же і віз навіки загинули під тим дощем. Кінь був прорешечений, наче хто шротом його обстріляв, а воза немов шашель поточив. Священник місцевої церкви Святої Параскеви записав про той дощ, на чистому аркуші пролога. І в тому записі було всього потроху, про горщики, які стали друшляками, і про самого пана Отамана. До попа прийшли тоді люди, принісши яєць, курку і скинувшись по шагу. І слуга Божий здолав страх перед дощем і почав молити небо, смилуватися над людськими гріхами. «Бог мене послухав», – записав на чистому аркуші пролога пан Отець. І сподобав нас тією ласкою, що січний дощ зрештою перестав. Після того дощу люди мусили наново обмазувати хати, бо з білих вони стали рябі, і це було всім напрочуд, адже звикли білити хати перед Великоднем. Хто мав дерев'яну стріху, той мусив перекривати хату. З дощок, бо стало решето, солом'яні стріхи перед лихим дощем вистояли. Сам міський отаман, хоч і доплуганився додому, запав у тяжку недуху. Йому пекло в тім'я, трусила лихоманка, і не мав він чим дихати. Приходив один і другий знахар, шептав і поїв отамана зіллям, але ні шепти, ні зілля не допомагали. "Пошліть за Ільком Борзяком, прошепотів отаман, обличчя було вкрите потом, а вуста сухі і білі. До Ілька Бозяка поїхав старший Отаманчук. «Усіх я лікую», – сказав Ілько Бозяк, – «тільки твого батька не буду. І знаєш чому?» Отаманчук схилив голову. «За пасіку, діду, що їх у вас батько відібрали». «Та ж за пасіку», – сказав Ілько Борзяк, – і висмоктав з люльки синю хмару. І крізь ту хмару побачив Отаманчук кам'яне непорушне обличчя знахаря, зіткнув і скочив на коня. «А коли вам батько ту пасіку поверне?» – несміливо запитав він. Ілько Борзяк заперечно похитав головою. «То хай батько помирають?» – спитав під парубок. жалібно. «Це його бог кара!» – відмовив, не випускаючи з зубів люльки Ілько Борзяк. «Чи ж можу я, хлопче, у волю Господню втручатися?» Світило сонце, а люди білили хати. Стіни вогка сіріли з одного і другого боку вулиці а між тих стін снували моторні жіночі постаті. Дзвінко перегукувалися одна з одною і сипали жартами. Іван йшов вулицею в сірій, полотняній, сорочці і в таких самих штанях. На голові в нього був солом'яний бриль, і йшов він так повільно, що песик, який супроводжував господаря, встигав обнюхати всі тени. Жінки віталися до Івана, а він ледве кивав на відповідь. Очі його були примружені й холодні. І жило в його обличчі щось таке, що спиняли жінки свої невгомонні квачі і застигали, дивлячись йому вслід. Він же черпав чобітьми куряву, бо сонце після того дощу так пекло, що повисушувало все багно і розсипало його в порох. Навіть калюжі всі повипивало, тож свині, не маючи про холоде, зовсім забули про теплі вуличні калабані. Вони збиралися тепер на леваді, і радили там свою раду, бо тільки там ще було мокро. Іван спинився, перед ним була отаманова хата, і тільки ця хата не білилася. Була обцьобана й ряба, а на тині, наче горобеня, сидів хлопчак, обличчя якого аж зовсім скидалося на сонечко. Тільки було те сонечко смутне, похилялося на стиснутий кулачок і тужило. Сині оченята майже приплющилися. А на щоках блищала кілька непросохлих краплин. «Чого це ви хати не білите?» – спитав Іван. А собачення звело голівку і тявкнуло весело на хлопчика сонечко. «Де ж його білити, коли тато помирає?» – сказала мале. «Від чого ж він помирає? Лихий дощ їх подзьобав. Там і коняка наша пропала, і віз. А просили до нього знахарів. А вже ж!» – шмигнуло носом хлопчення. «Не допомагають вони йому». Може б ви помогли, дядько? Гадаєш, я ліпший за зазнахарів? Звісно, ліпший, сказала хлопчиня. Я зазирав до вас у хату, коли дитину вихрестили. І що ж побачив, нахмурився Іван, а те, що червник ви великий. І засвітилося до нього двійка таких синіх очей, що відчув раптом Іван, як здригнулося щось у нього на серці і полагідніло. «Твій батько багато мені лиха накоїв», – сказав понуро, – «але я подивлюся на нього». Він переступив через перелаз, а собаченя той перелаз перестрибнула. Тоді загреміло важкими ланцями аж троє здоровенних псів, але не загавкали, а стали здивовано і засвітили очима. «Бачите, дядьку», – сказав хлопчик, – «вони навіть не гавкають на вас». Іван спинився на порожі, перш ніж переступити його. Болюща залізна рука щавила йому серце, і повернувся він різко, щоб побачити ту сіру вулицю, яку тільки-но пройшов. Відтак сталося ще одне з див, яке випадає узріти тільки перед великоднем. Вулиця засвітилася до нього яскраво білими стінами. Сонце падало на ті стіни, і вони так сяяли, що аж примружився. В кінці вулиці побачив і власного господу. Коло неї стояла вдягнена в біле і червоне його жінка тримала на руках дитя, а стіни їхньої хати палали чи не найяскравіше. Він подумав про те, що поснідали вони з тою жінкою пісною кашею, і захотілося раптом заради неї і дитини прихилити до землі яскраво синє небо. Захотілося, що трохи того золота, що так в вгорі. Цього стало б, щоб жінка біля яскраво білої стіни Розсвітила засмучене обличчя. Так він хотів, щоб засміялася вона щасливо, тоді повернеться до них їхнє молодече щастя, а він знову захоче любові й дітей. Стояв на ганку, а хлопченя смикала й смикала його за штани. Воно вже пхинькало й просило, щоб не гайнував він часу, а таки поспішив до його тата, котрому нічим уже дихати, хоч лежав він у великій пишній. Повній достатку хаті. Зайшов у світлицю, вікно було притемнено ряднами, і через це панувала там сутінь. Уздовж стін сиділи, наче тіні, отаманові родичі, й виблідлі, а коли говорили, то шелестіли, наче дерева під вітром. Посередині стояло велике ложе, на якому важко дихав отаман, а в головах у нього на ослоні темніла загорьована жінка повернула до нього бліде неживе лице і подивилася великими чорними очима. «Добрий день вам у хату!» – сказав Іван. Здоров, куме, озвалася та темна, що сиділа отаману в головах. «Хочеш його вирятувати?» «Не знаю!» – сказав Іван. «Він моєму батьку велику кривду заподіяв. Забрав гвалтовно млина, а самих побив так, що вони й на той світ пішли». «Я це знаю!» – сказала чорна кума. «Сама при тому була. Чого ж ти прийшов?» Він наче отямився, стояла перед ним у чорному отаманиха, і оце випитувала все у нього. «Запрошено мене», – сказав він. «Хто ж тебе запросив?» «Я, матінко, сказала звідкилясь від підлоги мале сонечко. «Вони вилікують батька. Це вже й ти знахарюєш». Але він вступив ладно в світлицю і показав рукою тим, що сиділи в хаті, на двері. Тоді почали вставати тіні, одна за одною, попливли до дверей. Лишилися тільки та, котра печальне сиділа в отамана в головах. Хлопченяй, песик, адже й він сюди заскочив непомітно. «Скажи, хай мати вогонь запалить», – сказав він хлопченяті. Вирішив його врятувати, звела голову чорна кума. «Хочу, щоб він мені млина повернув», – шорстко сказав Іван. «Млина він поверне», – мовила чорна кума. Але про одне забула тобі сказати, невеселе буде твоє лікарювання, а маєток я поверну, ще й надбаєш до нього».